Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala khairi qalqillahi nabiyinal amin nabiyina muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbish rahli sadri wa isirli amri wahlul uqdatan min lisani yaftahu qawli amma ba'd pada sesi yang lepas kita telah berbicara tentang kepentingan menuntut ilmu ni secara berperingkat yang mana kita telah bacakan beberapa panduan daripada Syekh Bakar Abu Zaid uh, tentang panduan-panduan menuntut ilmu ini secara berperingkat. Antara yang kita dah sebutkan ialah yang pertamanya seorang penuntut ilmu itu perlu fokus, utamakan sebelum apa pun untuk nak memulakan penuntutan ilmu dia sama ada dengan bahasa Arab ataupun dengan menghafal Al-Quranul Al Karim kalau seseorang tu menuntut ilmu dia start dengan menghafal dengan belajar bahasa Arab itu akan mempermudahkan untuk dia menghafal Quran mempermudahkan untuk dia menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jika seseorang tu mulakan juga untuk dengan dia dah ada kemahiran sedikit dalam bahasa Arab dia boleh mulakan hmm. dengan menghafal Al-Quran hmm. maka itu something yang baik dan saya mendapat uh, ada satu soalan daripada sahabat, sahabat kita yang minta untuk saya jelaskan pada hari ini tentang bagaimana seorang yang kita daripada kalangan pelajar, daripada kalangan orang dewasa yang ada kerja ada macam-macam subjek yang kita belajar macam mana kita nak menguruskan masa kita untuk nak menghafal Al-Quranul Al Karim jadi mungkin saya ambil sedikit ruang pada awal ni untuk nak menjawab soalan tersebut memandangkan itu antara perkara yang telah kita sentuh pada sesi yang lepas Menghafal Al-Quran satu benda yang berat Allah sebenarnya Al-Quran Inna sanulqi alaika qawlan faqilah yang mana Allah kata kami akan campak engkau, bukan hulu-hulu ni, macam-seolah <coughs> macam kami baling campak pada engkau satu kalam yang berat, satu tugasan yang berat, wahyu Allah ni something yang bukan mudah Siapa yang menghafal Al Quran sebelum ni dia akan tahu betapa susahnya untuk seorang tu nak nak nak menghafal kalamullah. Nak menghafal satu, nak menjaga pun satu hal lagi yang lebih susah. Jadi menghafal Al Quran ni memerlukan masa. Tetapi kita tengok juga setiap orang tu pada situasi kita. Kalau kita boleh hantar anak-anak kita yang boleh full time untuk hafal Quran, maka itu lebih mudahlah sebab dia akan ada masa yang banyak untuk nak menghafal untuk nak nak mengulang jadi target mereka tu boleh di, diringkaskan lagi tapi kita yang dengan pelajar-pelajar di universiti, di college ataupun pekerja-pekerja profesional yang ada kerja daripada siang sampai petang atau sampai malam dengan pelbagai komitmen yang lain, maka barangkali kita menghadapi kesukaran untuk mencari ruang untuk menghafal Quran sampaikan mungkin ada yang menganggap bahawa tak perlulah untuk kita Na hafal Quran Cukuplah kita hafal juzul amma Tapi kita perlu letakkan satu target Satu azam dalam diri kita Setidak-tidaknya Kalau kita mampu Sebelum kita menutupkan mata ini Bertemu dengan Allah Azza Wajal, Jal Kalaulah kita mampu membawa dalam dada kita Sebanyak mungkin kalam Allah Bukankah itu lebih baik Bukankah itu menunjukkan bahawa Kita actually kasih cinta kita pada Allah Azza Wajal? Jangan kita hanya mengharapkan bahawa Pada anak-anak kita sahaja semata-mata Ataupun kita mengharapkan kepada orang lain Tetapi kita mahu bahawa diri kita sendiri selamat Kita mahu at least bila mana Kita disoal lima sya kelak Tetapi bila mana Allah tahu Di dalam dada kita penuh dengan kalamullah Itu dah cukup menjadi satu bukti Betapa juhud, betapa usaha, masa yang telah kita spend Untuk nak menjaga kalamullah maka kita mengharapkan supaya rahmat Allah akan sampai kepada kita pengampunan Allah buat kita di hari yang kita sangat memerlukan jadi nak menghafal Al quran ni kalaulah kita mempunyai komitmen yang pelbagai masa yang terhad maka kita jangan terlalu uh, meletakkan target dalam masa yang pendek jangan kita cuba nak kata ok aku nak cuba hafal quran dalam masa 3 tahun ni kalau aku boleh hafal mungkin susah sebab kalau kita nak hafal dalam 3 tahun at least satu hari kita ha kena hafal satu muka surat. Mungkin dengan segala komitmen yang kita ada, kita susah sikit untuk nak menghafal satu muka satu hari. Tapi kita letak mungkin dalam masa 10 tahun, mungkin dalam masa 15 tahun, at least kita mampu untuk nak hafal Quran. Kalau kita tak mampu pun sekarang kita takut dengan boleh ke kita nak hafal uh, 30 juzuk Quran tersebut? Boleh ke kita nak nak hafal lebih 600 muka surat Quran? kita mungkin tak payah letak target, kita boleh hafal sampai komplit. Dapat setengah daripada Al-Quran, dapat satu per daripada Al-Quran tu, sebelum kita, sebelum hayat kita ditarik kelak, itu pun dah cukup sangat baik. Dapat sebahagian daripada kalamullah tu, ada banyak betapa ni'mat besar yang ada. Maka seorang itu jangan target besar, sebab itu akan memakan masa yang banyak. Belum lagi kita dah hafal lagi banyak-lagi banyak yang perlu kita jaga. Maka mungkin satu hari instead of kita hafal satu muka surat Mungkin kita target hafal 2-3 ayat mengikut kemampuan kita Masa bila kita boleh nak cari masa untuk nak dapat 2-3 ayat Kita manusia ni sebenarnya ada waktu kita Banyak masa kita Tetapi kita biasanya tak menggunakan masa-masa yang ada Sebaiknya untuk nak kita penuhkan ruang-ruang yang ada Ramai orang bila mana kita tanya Dia kata busy aku tak ada masa, aku tak ada masa tapi sebenarnya kita ada celah-celah masa yang mana selalu kita gunakan untuk yang tak bermanfaat ada orang dihabiskan celah-celahan masa dia tu untuk katakan isa rokok ada orang dihabiskan beberapa belah minit yang dia ada tu untuk uh, tengok TV, untuk bersimbang-sembang or whatever, tetapi sebenarnya masa-masa yang ada tu sebenarnya kalau kita boleh gunakan sedikit untuk menghafal kalamullah, kalam rasul itu dah satu kebaikan yang besar, bila kita sempat nak mengulang apa yang kita hafal kita banyak juga masa yang sebenarnya kita boleh mengulang Antaranya masa kita driving Masa kita driving je kadang-kadang pergi kita ke tempat kerja 30 minit ataupun lebih daripada tu Masa yang cukup banyak Kalau seorang pelajar tu masa naik bas Daripada tempat dia belajar Kolej dia sampai ke asrama Ulang-alik berapa kali ke hari-hari Masa tersebut dia boleh mengulang dengan baik sekali Jika dia boleh dia Hafalan dia tu yang dia hafal daripada awal tu dah cukup baik Masalahnya bila mana hafalan kita tak mantap Maka bila mana kita nak ulang Dia akan makan waktu yang lama Contohnya kita dah hafal satu juzuk Tapi satu juzuk tu tak cukup kuat Maka kita nak mengulang tu Nak berapa kali ulang, nak berapa kali ulang balik Supaya kita dapat cover balik ingatan kita yang lupa ha, Itu yang memakan masa kita yang banyak Tapi kalau kita dah hafal daripada awal tu Memang cukup baik sekali Dan bila mana kita nak mengulang satu juzuk Kita boleh baca dengan laju alif lam Contoh macam tu punya laju maka dengan satu juzuk tu mungkin kita hanya makan masa 15 tu 20 minit saja untuk nak mengulang dengan menjaga asas tajwid tu jelah. Maksudnya janganlah baca nak mengulang tu sampai innal nak baca macam taranum memang tak habis lah. Tapi baca dengan baca yang bacaan yang laju tetapi okey dari segi tajwid dia maka insyaallah kita boleh at least dalam masa 20 minit kadang-kadang kita bawa kereta tu kita sempat untuk nak mengulang dalam masa satu juzuk. Tapi satu hari kita kena set Untuk nak afal Kalau kita tak mampu Dua ayat Satu ayat sehari pun Dah Alhamdulillah Masa kita tunggu Daripada azan Sampai ke kamat Lima waktu sehari Kita ada Basically Sebelum 15 minit Masa kita nak menunggu Antara azan Sampai ke kamat Daripada kita buang masa duduk lepak-lepak kat luar ke apa Kita boleh spend time tu untuk nak duduk sementara menunggu iqamat Untuk nak menghafal satu ayat Kita hafal betul-betul satu ayat Subuh kita dah hafal satu ayat Zuhur kita hafal lagi ayat yang kedua Mungkin masa asar, masa maghrib, masa isyak Kita boleh gunakan masa menunggu tersebut untuk ulang apa yang telah kita hafal Sikit-sikit-sikit-sikit kita tak sedar Mungkin tiba-tiba dah 10 tahun kemudian Eh, tengok, -tengok kita dah hafal 10 juzuk kita dah hafal satu jumlah yang besar daripada kalamullah. Begitulah cara kita, kita nak menguruskan masa kita. Tapi kalau kita asyik fikir bahawa kita ni tak ada masa langsung, maka <coughs> apa sahaja kita buat, <coughs> tak akan berjaya. <coughs> <coughs> Jadi, <coughs> itu yang saya nak uh, menjawab persoalan tersebut. Yang kalau kita tengok uh, menghafal Al-Quran, masa zaman-zaman saya hafal Al-Quran tu, <coughs> menangis juga hafal Al-Quran. Tengok tebalnya quran tu, Ya Allah, macam mana aku nak hafal? Bolehkah aku nak hafal? Kawan-kawan ada yang hafal laju. Kita tengok nak dapat setengah muka satu hari tu, pun rasa macam impossible. Sampai kita menyumpah seranah, kenapa mak ayah aku hantar aku menghafal Al-Quran kat sini. Sampai kita rasa macam tu Sekali perasaan pressure yang ada Dan orang yang selalu Hafal Quran Fokus Hafal Quran ni Dia akan selalu cepat lapar Dia Mungkin dia selalu Gunakan otak dia banyak Untuk nak menghafal Jadi Bukan mudah sebenarnya Untuk nak hafal Quran Kita nak kena Monitor Kita nak jaga Spirit dia Semangat dia Ramai pelajar-pelajar ni Yang give up Baru hafal berjuzur Fed up Dah stress Lepas tu nak balik Ataupun kerana terpaksa Dia buat je Tapi akhirnya Dia tak menjaga Quran Sebab tak ada kesedaran yang betul Jadi kita perlu ada kesedaran yang betul Dan sebelum kita nak hantar Even anak-anak kita untuk hafal Quran Try bagi dia satu kesedaran Bagi dia minat Barulah Allah Dia akan boleh bawa Dia boleh hafal Quran Tanpa tanpa suruhan atau paksaan daripada kita Saya dulu masa zaman belajar dulu, Tak ada lagi kesedaran bila bila kita depan mak ayah kita, Quran ada atas tu. Bawah tu bantal ada komik. Subil so, mana mak ayah kita pergi jauh daripada kita sikit, kita keluarkan komik, kita baca. Jadi benda tu tak masuk. Daripada siang daripada pagi sampai malam pun kita duduk tak masuk apa. Sebab kita tak mau buat benda tu. Tapi kalau kita betul-betul fokus buat apa benda yang sebenarnya disuruh tu dalam keadaan yang kita sedar dan kita minat. Maybe ambil masa setengah jam pun dah, dah cukup. Tapi kita sanggup duduk daripada pagi sampai malam. Tanda protes. Tapi depan-depan kita baca, di, di belakang kita buat benda lain. So itu antara uh, kesukaran dan cabaran untuk kita nak menghafal Quran, especially di usia yang yang, yang, yang semakin berusia. Dan kita tak nafikan, semakin kita berusia, kemungkinan uh, ingatan kita akan melemah sikit. Tapi bukanlah seawal 30-an, 40-an tu belum lah lagi dan 60-an tu probably dia akan sedikit mengurang fitrah Allah buat kita ni semualah dan Allah makin tarik nikmatnya supaya nak mengingatkan kita betapa kita semakin hampir ke penghujung usia yang mana kalau kita tak gunakan sebaik-baiknya hayat kita ni, maka peringatan Allah tu dah cukup lah kot maksudnya kita macam orang kata orang tua tak sedar diri ya <laughs> jadi Allah kita sambung lagi insya Allah hari ni uh, muka soal berapa? 8 1 <tuk> 8 10 80 baik uh, siapa yang boleh baca? Bismillah sebagian ada limu ada yang menjelafikan kembali dalam kisah dan mustafi daripada pemulaan Lalu Al-Uni bagi isyaratan dan juta menengahkan perbezaan dan masyarakat tadi. Kemudian Al-Uni untuk menerangkan latihan yang lebih tinggi. Dan dia izinkan kelas pertama untuk duduk di kelas kedua dan mencari sekerusnya untuk mungkin kering dan sawah. Ini masih lagi Syekh Bakar Abu Zaid adalah seorang Syekh yang hidup di Arab Saudi. Jadi mereka punya pendedahan dari sudut fiqah lebih kepada pendedahan Mazhab Hambali jadi contoh-contoh yang dibawa untuk nak belajar secara berperingkat fiqah Madhah hambali ini berikutan disebabkan di sana mereka mempraktiskan Madhah hambali dalam uh, Madhah Fiqh mereka kerana itu contoh-contoh yang dibawa ini lebih menjurus cenderungan dekat arah Madhah hambali. jadi Syekh bagi tahu bagi seorang penuntut ilmu mula-mula yang nak belajar mendalami fiqh antara kitab awal dari sudut Madhah hambali yang boleh ditekankan ialah uh, uh, diambil kitab Zadul Mustaqni' Kitab Zadul Mustaqni adalah satu kitab yang ringkas. Dia hanya memakan beberapa puluh peja sahaja. Dia seolah-olah satu khulasah dalam fiqah Madhab Hambali yang telah diringkaskan tanpa dinyatakan sebarang dalil. Dia hanya menyatakan contohnya, uh, siwak ini adalah begini-begini hukum dia. Maka menggunakan siwak itu yang, yang suci itu begini. Maka dia terus tanpa meletakkan sebarang dalil ataupun khilaf dalam masalah tersebut maka zadul mustaqni adalah kitab yang baik bagi orang yang nak menekuni mazhab hanbali uh, uh, Pemulaan kerana ia merupakan khulasah kepada mazhab hanbali itu sendiri dan kalau seorang tu dah belajar kitab uh, az-zadul mustaq kitab zadul mustaqni disyarahkan oleh beberapa ulama dan antara syarahan terbaik yang mana yang disyarahkan oleh Syekh al fadl Syekh Uthaimin Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin Iaitu Syekh Muhammad Salih ada sekarang Syarah uh, Al-Syarah Al-Mumti' Dibuat kepada Zadul Mustaqni satu kitab yang Berjilid-jilid besar Bayangkan nak mensyarahkan satu kitab yang very nipis Berapa lain muka je tu Tapi boleh sampai berbelas jilid Kitab dia, yang mana antara syarahan Terbaik bagi kitab Zadul Mustaqni? Yang mana Syekh Al-Thaymin Membicarakan pelbagai isu dan Tak semesti Syekh Al-Thaymin mentarjihkan Mata Alhamdulillah kerana dia melihat Kepada apa yang lebih kuat dari sudut dalil dan kalau seorang pelajar tu dia dah belajar yang khulasah yang paling baik yang paling ringkas zadul mustaqni maka dia boleh pergi ke kitab yang seterusnya yang lebih tebal sikit iaitu kitab al muqni zadul mustaqni adalah ringkasan kepada kitab al muqni yang ditulis zadul mustaqni ditulis syaraf musa al hajawi dia merupakan kitab ringkasan kepada kitab al muqni yang ditulis oleh al imam Ibn qudamah rahimahullah Imam Ibn Qudamah rahimahullah ni dalam mazhab Al-Hambadi ni macam eh, Nawawi lah Mac Dalam Nawawi dan mazhab Syafi'i, shafii Yang merupakan tokoh rujukan yang besar dan utama dalam mazhab al -Hambali. Jadi Ibn Qudamah ni di menulis beberapa kitab mengikut peringkat Macam Nawawi juga Imam Nawawi dia ada tulis kitab-kitab yang ringkas minhajut Talibin Dan kitab yang lain Kemudian pergi ke kitab yang tebal lagi Al-Majmu' Jadi, Ibnu Qudamah dalam Madhabul Hanbali pun menulis kitab tersebut secara berperingkat. Dia ada kitab yang paling ringkas sekali dalam fiqh yang dinamakan sebagai Umdatul Fiqh. Kitab Umdatul Fiqh ni, dia adalah kitab yang ringkas. Uh, seperti kitab Zadul Mustaqni. Dia lebih ringkas kot daripada Zadul Mustaqni. Tetapi, dia mengandungi banyak lagi beberapa cabang masalah berbanding dengan Zadul Mustaqni. Tapi, still adalah kitab khulasah yang paling ringkas. Kemudian selepas orang kita belajar sama ada kitab al-durufiq atau kitab azadul mustaqni, kita pergi ke kitab yang lebih besar sikit iaitu kitab al-mukni. Al-mukni adalah kitab uh, fik yang sudah menyebut tentang satu lagi periwayatan. Macam dalam madhab Ahmad ni ada berbanyak riwayat, riwayat Ahmad macam ni, riwayat Ahmad m.c. ni banyak. Jadi dikata dia bawa contohnya dua riwayat dalam madhab Ahmad, kemudian dia membicarakan soal tersebut secara ringkas ya. bebas daripada dalil bebas daripada letak sebab-sebab apa itu maksudnya dia dah membawakan khilaf dalam madhab Ahmad sendiri secara ringkas dalam kitabul muqnik jadi bagus untuk kita mendapat pendedahan mula-mula kita belajar tentang rumusan madhab Hanbali itu sendiri level yang kedua kita pergi kepada pendedahan kepada ada khilaf dalam madhab Hanbali itu sendiri maka kita belajar peringkat tersebut dan kalaulah kitabul muqnik pun kita dah kuasai kita dah belajar serba baik maka kita pindah ke kitab yang lebih besar lagi daripada tu yang ditulis Ibn qudamah juga iaitu kitabul kafi kitabul kafi adalah kitab yang lebih luas yang uh, lebih luas daripada kitabul muqni' yang mana dia membawakan pelbagai khilaf-khilaf ri, riwayat yang lebih luas dalam mazhab hanbali itu sendiri dan kemudian disebutkan dalil disebutkan ta'lil Maksudnya disebutkan evidence dia, tarjih dia, disebutkan juga tentang Kenapa dipilih pandangan ni, riwayat ni, wajah ni Berbanding dengan riwayat-riwayat Madhul Hanbali yang lain Maka kitabul kafi ni lebih luas Nampak? Maksudnya kalau kita tengok kitab uh, Syarhun Mumtik atau Umdatul Fiqh ni adalah Khulasah, tak ada dalil Hanya kitab yang uh, pendek begitu je dia terus bagi hukum ni apa kitab yang kedua kita tengok kitabul muqni' dia hanya menyebut tentang dua riwayat dalam madhab Ahmad dia bagi sedikit khilaf tanpa menyebut tentang dalil-dalil secara detail tak ada dalil dia hanya sebut uh, dalam wajah yang kedua begini dan riwayat yang kedua madhab Ahmad sekian-sekian sekian kemudian kita pergi pula ke kitab yang lebih luas iaitu kitabul kafi dia membicarakan khilaf dalam madhab hambali itu sendiri secara lebih luas dengan menyebut dalil-dalilnya dengan, tapi semua masih lagi dalam uh, uh, kerangka Madhab hambali sahaja dan kalau kita dah master juga kitab Al-Kafi kita pergi ke kitab yang lebih tinggi daripada tu, iaitu kitab al mughni yang Ibn Qudamah famous dengan kitab al mughni ni iaitu satu kitab yang dia bukan setakat Madhab hambali, dia dah jadi macam fiqhul muqarin maksudnya fiqah yang Mem, uh, yang lebih luas daripada Madhav Ahmad Dia dah sebut madhab Syafi'i Dia dah sebut madhab uh, Hanafi, Dia dah sebut madhab Maliki Dia dah sebut madhab yang lebih luas, luas daripada itu Dengan perbincangan Dengan dalil Dengan tarjih dan pelbagai lagi So itu satu uh, Step yang baik Kalau kita nak belajar madhab Hambali, Kita ikut proses peringkat-peringkat peringkat Sampai Mula-mula kita belajar tahu satu, satu dulu Kemudian kita dah master Baru kita pergi ke khilaf-khilaf-khilaf-khilaf yang lebih luas Barulah InsyaAllah kita akan lebih uh, bagus dan baik kefahaman kita dalam mana-mana cabang ilmu sekalipun. Baik, samo. Hmm, oh sebelum tu. Ah uh, dibagitahu lagi maksudnya uh, seorang penuntut ilmu tu Sheikh Bakar bagi tahu tak disarankan untuk nak bercampur yang mana yang baru tak disarankan untuk bercampur dengan yang lama. Maksudnya contoh kalau kita dah belajar kitab Al-Kafi, kitab yang besar sikit dalam mazhab Hanbali. Tiba-tiba datang pelajar beginner Yang tak tahu apa-apa lagi asas dalam fiqah ni Tiba-tiba dia nak duduk kelas Al-Kahfi Maka itu akan menyebabkan masalah Iaitu masalah kalau ramai pelajar baru macam tu Menyebabkan akhirnya Sheikh guru tersebut terpaksa nak berpatah balik Ataupun terpaksa nak slowkan penyampaian dia Supaya sesuai dengan pelajar beginner Nak meraihkan pelajar-pelajar beginner Maka itu akan menyebabkan pelajar yang lama stucklah sikit Maka sebab kita nak kena slowkan rentak dan kalaulah dia nak jalan yang laju Maka menyebabkan akhirnya pelajar beginner tak boleh nak follow ha, Itu macam saya umpamakan Beza antara pengajian Berdasarkan pengalaman saya Beza antara pengajian Islam di Malaysia umumnya Di universiti-universiti di Malaysia umumnya Berbanding dengan pelajar pengajian Islam di Universiti Luar Negara di Timur Tengah umpamanya. Beza dia sebagaimana pelajar sains di Malaysia Dan pelajar sains di di Timur Tengah itulah. Macam kata, kalau kita tengok Pelajar sains di Malaysia ni Super punya susah Dia punya kos Tetapi di tempat yang saya belajar dulu Pelajar sains ni macam sambil lewo, Macam macam bukan pelajar yang nampak betul-betul Bersungguh-sungguh lah belajar Tetapi Beza dia Pelajar yang mana belajar Pelajar kos agama, tak kira lah Belajar syariah ke Quran Sunnah ke Apa sahaja sekalipun Di universiti yang Malaysia yang ada ni sekarang Berbanding dengan pelajar hmm, ke, Pelajar yang kena belajar di Timur Tengah Beza dia macam tu terbalik Mereka yang belajar Orang Malaysia Kalau kita mengajar di universiti di, di, di Malaysia Macam saya ajar dekat, dekat, dekat UCM dekat So bila mana kita nak ajar tu Kita terpaksa kena lowkan kita punya level Kena mudahkan penyampaian Kena betul-betul go to the basic Sebab pelajar tak boleh nak follow Walaupun silibus dia kita letak Silibus yang baiklah, lah Consider agak baik Tetapi pelajar rata-rata tak boleh nak follow Kalau kita nak terus buat tak tahu je, Kita nak sampaikan dengan penyampaian yang Agak uh, uh, critical, Agak mendalam sikit Pelajar blur So dia pun tak dapat manfaat dia Tapi sebab dah majoriti macam tu Maka akhirnya kita terpaksa go to the very very basic Menyebabkan kita Terpaksalah Ikut macam tu Tapi bila dia orang kena belajar dengan kelas-kelas syih-syih Syekh-syekh daripada Mosir, daripada Iraq Masa umpamanya dia orang jadi pening lah. Sebab diorang tak boleh faham langsung Apa benda yang Syekh sampaikan Tetapi kalau kita belajar di Timur Tengah Kelas ni dia, dia dah memang akan ajar high level ni Menyebabkan kita Kalau kita tak paksa diri kita untuk nak follow dia punya rentak Kita tercicir Kita tak boleh nak kata Alah aku tak belajar lagi dulu Syekh tolonglah mudahkan sikit Aku ni bayi, memang tak dapat sebab kadang-kadang ada pelajar dia fikir macam tu dia pergi merayu saya-sya, aku ni tak pernah belajar lagi aku ni datang daripada negara China negara yang tak, tak banyak orang muslim aku tak ada background dalam pengajian agama Islam saya tak mampu nak raihkan semata-mata beberapa keret pelajar yang tak yang tak menguasai asas ilmu dengan baik dengan ramai lagi yang yang ok so saya akan jalannya so kita sama ada kita push kita punya self kita push diri kita untuk nak follow rentak tu Ataupun kita akan tercicir Masa saya masuk kuliah hadis awal-awal dulu Punya cuak dan takut Macam-macam rumor dengar Orang kata kuliah hadis ni dahsyat Nak kena kitab-kitab dia tebal Dengan dia punya nota-nota pun tebal Terkenal dengan syih-syih yang suka gagalkan orang Benda yang buatkan kita memang cuak lah Kalau kita nak nak masuk Tapi dengan kita pun tak pernah belajar lagi Apa benda ilmu-ilmu hadis yang sebelum-sebelum ni Kita tak ada pendedahan pun yang saya boleh kata pelajaran ada hari ni lebih baik dia punya penguasaan ni berbanding masa saya belajar dulu lah tapi akhirnya terpaksa juga kita kena follow juga rentak kawan-kawan kita yang terror-terror tu supaya kita tak ketinggalan tapi kalau dekat Malaysia guru yang terpaksa kena follow rentak anak murid sebab kalau guru tak follow rentak anak murid anak murid tercicir tapi di sana murid terpaksa nak follow rentak guru sebab kalau tak follow murid ni akan tercicir So itu uh, kompleks bila mana kita nak membahagikan kelas antara satu sama yang lain. Tahu bila sesungguhnya peributan muftasaah ini kasar mengenai dalaman pula di sama mutawalah. Mutawalah di kitab-kitab tu kan jadi condition pencarian dan terima ahli di antara akan berbeza dari satu daerah ke daerah lain sesuai dengan kebisa mazhab daerah di madrasah di Musah dengan punya mukhtasar ini dan muarasan ini. Maksudnya syekh pun nak bagi tahu kat sini kita kena raikan fiqah mazhab tempatan. Maksudnya apa yang syekh sebut tadi ialah dia fokus kepada mazhab Hambali kerana uh, di tempat syekh di Arab Saudi fiqah mazhab Hambali itu menjadi uh, ke kecenderungan utama. Tetapi di tempat macam kita uh, misalnya mazhab Syafie maka probably lebih utama untuk kita nak menekuni dulu mazhab Syafie dari sudut fiqah untuk nak meraihkan uh, pandangan tempatan. Kalau tak nanti kita kita bagi pandangan mazhab Hambali pun panggil wahabi. Kalau kita bagi mazhab Maliki pun panggil wahabi. Jadi hmm. maksudnya kita kena uh, kita kena raikan juga uh, pandangan mazhab tempatan yang di familiar dengan dengan uh, pandangan tersebut uh, sampaikan ulama pun menyebut hadisun nas qadr Maksudnya kita bagi tahu kita sampai kepada manusia ni berdasarkan tahap akal mereka. Jangan kita, diorang tak faham banyak benda tu, tiba-tiba kita sebut benda-benda yang nonsense, yang tak perlu pun untuk diorang tahu benda-benda tersebut. So, uh, lebih utama dalam aspek fiqh untuk kategori kita, maka kita tekuni dulu madhabu syafi'i kita sendiri supaya kita boleh meraihkan madhab tempatan. Tetapi kat sana juga, ini dari sudut uh, dari sudut kita belajar fiqh secara madhabi, secara ikut madhab, madhab, madhab. madhab. Kak sana juga ada sam uh, ke kecenderungan iaitu mempelajari fiqh secara mukaran, iaitu secara uh, perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Yang uh, misalnya kalau kita tengok orang yang belajar dia tak dia, dia tak belajar based on dia based on mazhab mazhab sekian, tetapi dia terus belajar tentang perbezaan dan dia tarjih ini antara kecenderungan yang di, di, disebutkan daripada syarik al bani. Yang mana, bila mana ditanya Syirah Al-Bani Tentang apa kitab bagi seorang pelajar yang nak belajar fiqh itu Maka dia nasihatkan supaya dia belajar kitab fiqh sunnah Syait sahabat Umpamanya, dengan bantuan daripada kitab salam Syarah uh, dalam kitab hadithul ahkam Oleh Sana'ani, umpamanya Maka, itu adalah fiqh perbandingan yang dia dah masuk Maksudnya, dia tak belajar khusus fiqh Matabu Syafi'i saja, Tetapi contoh yang dia belajar fiqh Okey, dalam masalah ni simil ulama berbeza kepada tiga pandangan Qaul yang pertama sekian wajib, pandangan kedua sunat, pandangan yang ketiga harus. Dalil setiap satu dan kemudian mereka akan membicarakan antara satu pandangan dan kemudian memilih pandangan yang lebih kuat berdasarkan kepada perbincangan tersebut. Itu antara satu lagi kecenderungan. Tetapi orang yang belajar biasanya uh, fiqh ni secara madhabi, dia cukup anti lah dengan dengan belajar fiqh secara perbandingan Dan orang yang belajar Fiqh secara perbandingan pun Dia agak marah juga Dengan orang yang belajar fiqh secara madhabi Dia kata tak asuk lah itu dan ini Dan orang yang belajar fiqh secara madhabi ini, Dia marah pada fiqh mukaran ni Dia kata sebab macam seolah-olah uh, Senang nak condemn condemn sana dan sini Poin kedua-duanya Ada pro dan kontra Dan ada betul dan uh, Depend pada pelajar tu sendiri sebenarnya So ada memang betul, -betul pelajar Yang bila mana dia belajar contohnya Fiqh mukaran fekah secara perbandingan antara satu mazhab dan satu mazhab yang lain begitu terus tanpa menekuni usul kepada setiap satu mazhab menyebabkan dia seolah-olah memilih-milih pandangan yang mana dia rasa lebih baik pada pandangan dia dan kebanyakannya kadang-kadang tak cukup dalil yang dibentangkan bagi setiap satu mazhab menyebabkan kita tengok mazhab ni apa hal dia punya mazhab macam pelik je kita tengok kenapa dia boleh bagi kata pendapat ni sebagai haram sedangkan dalil tu jelas mengatakan harus menyebabkan akhirnya ramai kita berburuk sangka terhadap seter-seter ulama atau seter-seter mazhab dan itu yang berlaku di tempat dulu kami belajar sampai ramai orang menganggap mazhab Hanafi ni mazhab yang picisan dah sampai ke tahap macam tu sebab asyik-asyik nampak mazhab Hanafi ni bagi dia Menyalahi dalil bagi Sebabkan apa yang dibaca daripada Ataupun yang dihadiri kelas daripada perbincangan tersebut So kita tak faham kadang-kadang Kenapa madhab tersebut dimemilih pandangan tersebut Itu je menjadi masalah dia. Melainkan kalau orang tu memang dibelajar betul-betul Ditekuni uh, as, Usul setiap satu madhab Kemudian dibuat pemandangan Okey itu selamat Dan betul juga antara kontra Bagi orang yang belajar fik madhabi Ini tak asuk juga Ada juga Melampau juga Tak asuk tu berlaku Uh, sampaikan tahap uh, mengharamkan kita me me keluar daripada mazhab antara yang lain, menyebabkan kadang-kadang kita mencela pandangan-pandangan yang lain, mudah melabelkan jahil dengan mazhab-mazhab yang lain. Itu yang menyebabkan um, sekarang ni apa benda yang menyalahi mazhab hamali uh, mazhab syafi'i. Oh. Walaupun pandangan tersebut ada, ada dalam mazhab-mazhab fikihan lain, tetapi hanya satu mazhab saja yang ditohmah Ah ha, itu itu yang itu yang biasa berlaku. So ada pro kontra. Yang mana itu depend kepada guru itu sendiri macam mana dia terap kepada pelajar. Adiam macam mana dia mengajar pengajaran uh, pelajar-pelajar. Dan begitu juga macam mana pelajar itu sendiri belajar fiqh itu sendiri. Kalau guru sendiri pun dia dia mengajar begitu caranya. Dia mengajar dengan nadi emosi dengan penuh ketaksuban. Anak murid dia akan lah kalau guru dia pun mengajar dengan cara memperlekehkan ulama lain ataupun tak berapa tahu tentang hujah-hujah madhab lain, maka anak murid dia akan follow begitu juga. Maka ini uh, subjektif lebih kepada ke arah tu. Setiap satu ada kebaikan masing-masing. Yang mana kalau kita dapat kedua-duanya lebih baik. Tفضل. Keadaan di sini berbeza dari sudut pelajaran-pelajaran lain sesuai dengan universiti. Jika sampai dah tangkap buat sentimen ni cepat tolong bagi nah. Ah maksudnya uh, kita kena raikan setiap satu pelajar ni dia ada kekuatan dia masing-masing. Ada pelajar yang dia lebih cerdas, dia lebih faham, dia lebih ingat, dia mudah. Ada pelajar yang agak slow sikit mula-mula ataupun agak kurang faham. Jadi kita tak boleh um, tak boleh contoh kalau pelajar kita tiba-tiba tak mempunyai asas yang kuat dengan uh, dengan kurang mantap dari segi aik kuliah bagi kita jangan tiba-tiba ajar fiqh yang dahsyat-dahsyat yang detail fiqh pembandingan itu dan ini sana dan sini kerana dia tak akan dapat manfaat kita ajar seluru-seluru daripada basic tapi kalau pelajar kita memang terer memang masya-Allah hebat maka bolehlah kita masuk untuk nak ajar yang lebih detail lagi fadal jenjang judul buku universitas telah masalah tatib dan mengajar jenjang jenjang apa? akan belajar tiga tahapan di tangan pengajian di masing-masing yaitu tingkatan pemula, tingkatan lanjutan dan tingkat atas. Dalam tauhid kita sal salasat salasah alusul wa anilla dzat alqawiy anraf. Kemudian kasb dan kita tahkid. keempat-empat ke ke yang adalah karasi Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kitab dalam tawqib, dalam tawqib, asma, si kita dalam tauhid ibadah. Ada juga dalam bagi asma dan sifat pada studi belajar ini ada al-aqida, masaki Al-Hababiyyah dan Al-Tadmubiyyah Ketiganya adalah karya Ibn setelah itu Al-Mahabiyyah dan syarahnya Dalam bila kita ingin belajar adalah al Kemudian melihat Al-Yarab Karya Al-Habibi, Kemudian Patrul Nada Ibn Hisham Dan Al-Qiyyah Ibn Malik Berserta syarahnya dari Ibn Khair Dalam bila hadith Al-Arba'in -al Ibn Nawawi Kemudian Undah Al-Akhlam al Kemudian, Bululul Mara Ibn Hajar Al-Mutafak Ibn Taymiyah Kemudian, membaca Ahmad Al-Sidha Iaitu dalam kitab hadis dan selainnya Dalam ilmu Mus'alah, kita Al-Muqmah Al-Fif Ibn Hajar Mungan Al-Fiyah Al-Yuraki dalam fif Isami' Al-Adab Al-Masyi'i Ila As-Salah Kada Muhammad bin Abi Wahab kemudian Zad Al-Ustani'i Al-Hajawi atau undal sik untuk perbezaan pendapat. Al Hajawi. Al Hajawi. Atau undal sik untuk perbezaan pendapat dalam masalah. Kemudian Al Muhni, lalu Al Muhni untuk undal apakah perbezaan yang lebih tinggi. Ketiganya adalah karya Imam Qudamah. Dalam usul kitab Al Warfah, Al Jwayni, kemudian Raudat Al Nabiul Imam Qudamah. dalam surat ini. Kita... Raudatul nazir ظ من ودت معذ و فرعون فضل dalam surah kita bab b kemudian syaramnya dan al, al Islam, dalam surah al jami'ah dan tafsir kita tafsir ul qasir wa inna Allah dan tafsir kita pada kajian syah muslim dalam kitab haramiah dalam pembahasan tentang al syah qimah di dua hal sila dan dalam jamaah 7 kali dan nasihat lagi daripada kitab-kitab syamil yang bisa membantu seperti al-ma'a'idah al dan al-qamus al-muslim dan makhluf. Okey, ini adalah satu panduan yang baik yang perlu sebagai talibul ilm yang untuk nak ambil nak belajar pada setiap satu ilmu tersebut, setiap satu cabang, Syekh dah menyediakan beberapa list kitab-kitab yang perlu kita untuk nak start dalam pelbagai cabang yang disebut. Yang mana Cabang-cabang ni kita tengok Biasanya basic ni kalau betul-betul kita kuasai Apa yang disarankan oleh syekh Maka mashaAllah kita akan ada satu asas ilmu yang cukup baik Dan masa di Even macam contoh di universiti di, di di tempat saya belajar Universiti Madinah dulu di Riyadh umpamanya Silibus-silibus yang diorang rangka untuk student Bagi setiap bidang Kalau betul-betul student betul-betul kuasai semua silibus tu dengan baik maka masya-Allah sebenarnya dia dah kuasai ilmu tersebut dengan sangat baik tetapi yang berlaku hari ini pelajar confused bila pelajar pergi ke sana ada juga pelajar dan ini semua daripada rentitan apa skeptikal sikap-sikap skeptikal -sikap sebelum ni yang mana sampai orang kata oh universiti apa dia ajar kat universiti ni tak cukup tak bermanfaat pergi talaki kat luar dan ada pelajar yang sampai mounting kelas pergi talaki <coughs> Ada juga yang hanya pergi ke kelas Tak pergi telaki Ini sebabkan confuse Dan tak faham betul-betul Silibus jamiah Universiti uh, Kat sana umpamanya Bila mana dia dah terapkan Betul-betul Silibus tu Sebenarnya very strong Kalau betul-betul Kita Kita kita Tekuni Contohnya Kami di dikulah hadith dululah Untuk silibus Untuk nak habis habiskan Empat tahun belajar Di degree masa tu Satu subjek ni baru satu subjek satu subjek bagi setiap semester antaranya mesti ada subjek hadis maksudnya hadis tersebut kita akan belajar daripada kitabul muharrar Ibnu Abdul Hadi Ibnu Abdul Hadi <coughs> iaitu dia mengarang kitab Muharrar ni macam kitab Bulughul Maram lah kitab hadis-hadis hukum pelajar hadis wajib hafal semua dalam masa 4 tahun means dalam masa satu satu semester seorang pelajar tu mesti kena hafal 200 kita 280 hadis. Mesti kena hafal 280 hadis semua bulat-bulat. Satu subjek, bukan tu je. Bukan satu subjek tu hafal hadis, tak. Dia adalah subjek yang mana kita belajar hukum-hakam daripada hadis-hadis tersebut. Macam kita belajar Bulughul Maram, tapi belajar dengan lebih detail, belajar dengan terperinci, kalau ada masalah sanad semua kena tahu, semua kena ingat. Katakan dalam satu hadis je hadith kalaulah kulit itu telah disucikan, maka dia telah suci khilaf yang panjang masalah pun pelbagai yang, di, di, di, di, di, yang keluar daripada hadith tersebut masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga adakah boleh memakai kulit binatang sekian, sekian, sekian, sekian, yang belum itu dan ini, kaul dengan khilaf yang berlaku itu banyak setiap kaul, ada dalil dia pula, hadith ini, hadith yang itu Hadis ni zaif Hadis ni kenapa kenapa zaif Maksudnya nak mentarjihkan satu-satu isu Dalam satu hadis saja. Kadang-kadang masalah ni boleh makan 50 pages Boleh makan 50 muka surat Untuk satu hadis Kita nak kena belajar sampai 280 hadis kita tu untuk satu semester Dengan setiap Satu khilaf nak kena tahu Sebab syih-syih dia Yang mengajar, kebetulan yang mengajar saya dulu Syih-syih yang eh, Tak berperi kemersiaan sikit Eh, Taklah, ini bukan, jangan pandang dari negatif Pandang dari positif Syih tu tegas, serius Soalan kalau kertas exam tu uh, Kalau boleh penuh satu muka surat tu Tak ada satu ruang pun dia akan tinggal Semua dia akan masuk Dan dia punya soal tu, yang mana yang Dia tahu student-student yang malas takkan, takkan baca kat situ Dia tahu Part-part yang mengelirukan Time-time yang kat situ yang ditanya Untuk nak uji sejauh mana pelajar tu Betul-betul mutqin ataupun Tekun hebat Baca betul-betul apa yang telah diajar Satu syarat semua syih Satu hadis tu khilaf ulama hadis ni ok uh, Disebabkan ulama ada yang mendaifkan Yang mendaifkan sebab apa? Kena tahu sanat dia Lepas tu macam mana ulama lain jawab Yang mengatakan hadis tersebut sahih Itu semua kena tahu Lepas tu nak jawab dengan fawaid Daripada hadis tersebut Dengan masalah-masalah hukum fiqah Yang keluar daripada hadis tersebut Setiap satu-satu hadis tu nak kena tahu Kadang-kadang ada satu hadis tu Boleh jadi sepuluh masalah Dalam setiap satu masalah Ada sepuluh kawal Tak kebening kepala Riwayat mazhab Ahmad kena Sampai lapan Riwayat Ahmad dapat pertama Riwayat kedua Riwayat ketiga mazhab Ahmad Riwayat keempat mazhab Ahmad lagi Kau Kata banyaknya riwayat dia Kita pun dah belah tapi mau tak mau kita kena follow kita kena kita kena ni juga dan itu dan itu subjek qawl baru satu subjek kalau kita betul-betul tunaikan hak untuk kita belajar subjek ni dengan kita hafal hadis tu betul-betul mutqin macam mana kita hafal qul huwallahu ahad dengan kita hafal semua masalah-masalah yang kita belajar dalam kelas tersebut dengan betul-betul syekh datang dia perak-perak-perak-perak-perak, dia cakap saya tak tengok apa pun berkhilaf ulama berqul wa qala fulan wa sampai habis fitut pusat nak kena salin sebab nota tak ada nak rekod dia tak bagi zaman ini nikmat lah ada kamera ada dulu masa zaman saya patah tangan nak letak apa walkman kat atas meja dia tak bagi tak ada belas kasihan itu kejamnya uh, uh, tapi dia lama-lama mengajarkan kita tentang uh, kita tahu Syekh tu macam ni sebab dia sendiri mungkin melalui proses yang sama. Nak sampai that level Syekh yang superb macam tu, kita bertuah dapat belajar dengan Syekh tersebut walaupun sedikit kejam. Takkanlah kita nak Syekh yang baik-baik je kan? Walaupun kita mengharapkan macam tu. Tapi itu satu subjek. <coughs> Bayangkan kalau subjeknya musthalahul hadis. Kita kena belajar untuk beberapa Sen yang pertama kena belajar kitab Tadribur Rawi Al Imam As-Suyuti. Satu kitab yang menjadi silibus dan baik dalam ilmu hadis kalau kita betul-betul mutqin, kita boleh ha ingat matan-matan uh, taqrib imam al-nawi dengan faham syarahan daripada imam as suyuti itu, MasyaAllah, betapa banyak jumlah ilmu hadis yang kita dah tahu. Dengan semua setiap basic, kita akan belajar tauhid, akidah, semua sem. Sebab itu memang teras, mana-mana pun. bayangkan semua, <coughs> apa yang kita belajar tu betul-betul kita kuasai. If, kita tak keluar pun, kita dah ada satu tahap, kita dah menguasai satu ilmu tu kan baik. tapi ramai pelajar kelas sendiri buat tak tahu, apa yang kelas suruh baca, faham, hafal pun buat tak tahu lepas tu, sibuk nak kerja, talaki sana, talaki sana pun datang berapa kali je, lalas tak jadi apa, cuma boleh berbangga aku pergi pernah belajar dengan Syeikh Fulan aku pernah talaki berapa kali dengan Syeikh Fulan, tu je dah boleh buat tapi, kadang-kadang macam tim kosong, boleh jadi juga hanya berbangga dengan bilangan sanat yang ada Syekh bagi ijazah ke aku Seribu ijazah Sanat Kita pun wawahkan Tapi kita sendiri tak ada apa-apa Kita sendiri tak faham apa-apa Itu yang saya malas Kadang-kadang Bila orang luk kecoh dia ada sanat itu dan ini Kita pun ada ijazah syekh bagi kita juga Banyak sanat Tapi saya tahu itu bukan pengukur dia Sebab ilmu itu bukan hanya terletak pada sanat-sanat-sanat yang kita kumpulkan Tetapi lebih kepada kita how far Kita betul-betul mutqin dalam satu-satu ilmu yang kita belajar <tuh> dalam sajid yang lain, bahasa Arab, kita akan, da, semua orang akan belajar kitab, uh, Syarah Ibn Aqil, syarah kepada Alfiyah Ibn Malik, dua jilid kitab tu, kalau betul-betul kita masterkan, Syarah Ibn Aqil tu dalam bahasa Arab, Nahu kita tu, dah cukup kuat dah, dah sangat baik, dalam Syarah Ibn Aqil pun, ada khilaf lagi dalam bahasa Arab, antara kufiyin, antara basriyin, orang basrah dengan antara kufah pun, ada khilaf dalam bahasa Arab, macam fiqah juga, kita pun memulai belajar wat, Masa Arab pun Ada khilaf pun Itu pun dah jadi macam Pening balik Tapi kalau kita boleh-boleh Masterkan betul-betul Semua apa syllabus yang belajar Masya Allah Cukup kuat Kuliah hadis Akan belajar apa Beberapa bab Daripada bab yang banyak Setiap satu sem Memula daripada Bukhari Kemudian Muslim Kepada Abi Daud Kemudian kepada Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Begitu Bayangkan kalau semua hadis yang dimukarrarkan tu, kita hafal. Kita faham semua perbahasan ni baiknya. Satu jumlah yang sangat besar kita ada dapat bila mana kita grab. Tapi mana pelajar yang betul-betul maksimumkan silibus yang jamiah dah rangka. Universiti dah rangka. hadis hadith tu betapa adakah dihafal, digrab, difaham ataupun semua letak tepi bila habis dah periksa. Itu masalahnya. So tak guna pun kalau orang tu berbangga macam seolah kita pergi talaqi macam-macam tempat tapi kita pergi talaqi sebenarnya kita tidur kita main handphone kita berkhayal tapi kita cakap kita pergi iztalqi no point so dia not on depend of talaqi ke universiti ke apa benda tetapi pokoknya ihris ala ma yam fa'uk carilah apa benda yang memberi manfaat kepada kita kalau kita rasa sistem talaqi ni boleh bagi kita manfaat dan itu boleh buatkan kita dapat keberhasilan yang lebih kita lebih minat, kita lebih strong, buat no problem. Tetapi kalau kita rasa macam sistem universiti yang lebih memaksa kita untuk nak hadir ke kelas, itu lebih memberi kekuatan kepada kita, lebih memberi manfaat kepada kita, follow. Setiap orang ada perbezaannya. Tapi jangan kita nak memperkecilkan antara satu sama dengan lain. Kita kena, yang penting diri kita. Bukan orang tu, bukan orang yang kita nak celah, bukan orang yang kita nak nak kutuk, itu nak ini. Tengok pada diri kita. Sejauh mana kita dah manfaatkan berbagai sistem yang kita nak belajar. Ataupun, kita belajar langsung pun. Maybe juga. So, itu yang penting bagi kita. Dan bagi seorang pendentuk ilmu itu, Min husni islam min maritar kuhumala ya'ni. Dalam hadith Abi Hurairah r.a. Nabi bagitahu antara baiknya Islam seorang itu bila mana dia meninggalkan sesuatu yang tak memberi manfaat kepada kita. So, cari apa benda yang memberi manfaat kepada kita. Tinggalkan apa yang Uh, kurang memberi manfaat kepada kita dan setiap yang manfaat ini berbeza antara satu orang dan satu tempat ke tempat yang lain mungkin bagi kita manfaat bagi sahabat kita itu benda tu kurang bermanfaat maka diutamakan fiqhul awlawiyat ataupun fiqh talabul ilm Fikah menentu ilmu itu penting juga dan yang mana kita nak start dulu yang mana kita perlu utamakan dulu dengan masa kita yang terhad kalau kita ada 24 jam untuk belajar it's okay tetapi kalau kita hanya ada berapa jam sehari untuk nak nak nak pilih kuliah nak nak fakul nak belajar apa? Cari apa benda yang yang akan memberi kita manfaat yang lebih besar. Maka Syihh menyebutkan sejumlah besar beberapa jenis kitab yang boleh kita nak nak fokus kalau contohnya kita nak belajar dalam bab akidah. Nak belajar dalam akidah antara kitab yang sangat disuggest ialah uh, pertamanya kita orang yang baru start belajar start dengan kitab uh, salah satu usul Salah satu usul ni Adalah kitab Yang memperkenalkan kita Dengan Allah Yang memperkenalkan kita Dengan Nabi SAW Iaitu Dan memperkenalkan kita Dengan agama kita Iaitu ber berkisah tentang soalan Yang di dikubur nantilah Marabbuka Wa manabiyuka Wa madinuka ya, Macam tu So dia ada salah satu usul Tiga asal Yang mana dalam Bak akidah Untuk orang yang baru Nak belajar akidah Sangat penting Untuk nak ni Dia ada macam-macam syarahan Antara syarahan yang suka Saya Disyarahkan kepada kita Salah satu usul dalam satu jilid yang nipis. Baik untuk bagi beginner untuk nak mendalami akidah. Dan kemudian antara kitab yang disajikan juga kitab um, uh, Qawa'idul Arba' iaitu empat kaedah. Yang mana telah ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ha, ini uh, ia, ia, ia, ia, yang yang mana dia empat kaedah untuk nak membicarakan semua isu-isu tentang syirik yang boleh menyelamatkan tauhid kita. Dan begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni ditulis kitab Qasyubahat. Iaitu untuk uh, menjawab syubuhat-syubuhat keraguan-keraguan pelbagai terhadap ketauhidan ataupun dalam isu-isu yang syirik atau tawheed ni. Dia basically fokus ni pada tawheed lah. Itu dalam bab tersebut. Dalam bab yang membahaskan tentang uh, akidah asma' wa sifat. Misalnya, antara kitab terbaik ialah kitab Ibn Tuhl-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah iaitu kitab Aqidah al-wasitiyah iaitu akidah wasitiyah daripada mana datang wasitiyah wasit ni adalah satu tempat wilayah di Baghdad yang berhampiran dengan border Iran sekarang ni lah jadi pemimpin pada masa tu daripada wasit pernah datang jumpa dengan Ibn Taimiyah untuk nak minta dia menulis akidah berkenaan dengan akidah salafus salih maka Syekh, uh, Syekhul Islam pun menulis kitab akidah al-wasitiyah yang membahaskan banyak daripada akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah termasuk pelbagai yang lebih luas daripada asma' wasifat maksud Amr Ma'ruf wa Nahi anil munkar, bertentang hari akhirat dan pelbagai isu lagi. Jadi akidah wasifatiyah ni adalah satu kitab yang ringkas dan baik sebagai pemula bagi seorang yang nak mendalami ilmu akidah itu sini. dan disyarahkan oleh ramai ulama' juga antara Syekh Uthaymin lagi saya sebut ha, jadi sebab apa? secara Syekh Uthaymin ni sangat best ha, saya memang peminat tegar dia kemudian Antaranya lagi dalam asma wa sifat yang lebih luas Syekhul Islam mengarang kitab yang lain yang lebih luas daripada akidah wasthiyah yang fokus dia lebih meluas tentang asma wa sifat iaitu akidah syarah uh, at-tadmuriyah dengan al-hamawiyah. Jadi ini adalah dua kitab yang yang, uh, <coughs> yang lebih memfokuskan terhadap asma wa sifat dan satu kitab yang sangat baik untuk orang mendalami dalam bab tersebutlah, ini semua berkaitan dengan Tauhid. Dan begitu juga kalau kita dah nak mendalami bab perbahasan Tauhid yang lebih luas, boleh juga merujuk kepada Kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang ditulis, yang lagi sekali ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, habislah, tumpah ni kena lah. Yang mana Disyarahkan oleh ramai para ulama antar. Kamu yang lah ulama semasa yang menyarakan Fatihul Majid, Taisirul Azizil Hamid, Syekh Zuhair Syawish uh, saya ada bbbagai syarahan ni lah dalam bab ini seperti Aanatul Mustafid syarah kitabut Tauhid. Jadi kita, ni antara syarahan syarahan yang ditulis untuk mensyarahkan kitabut Tauhid, membahaskan banyak isu-isu Tauhid. Syirik tentang syafaat tentang macam-macam uh, tangkal lah itulah bomuh lah itu benda yang boleh menggugat kita punya akidah tauhid satu kitab yang mana kalau kita cabut kulit dia bagi orang baca lah orang akan tengok nothing problem betul lah tauhid apa benda yang disebutkan tetapi bila orang tengok kulit tu yang jadi masalah sebagian syekh kami dulu dibagi tahu kadang-kadang dibagi je kepada orang yang yang ni dia dicabut kulit Dia kata cuba kamu baca kitab ni Apa pandangan kamu hmm. Lepas dia baca tu Dia kata Masya Allah Bagus Maksudnya memang Satu kitab yang Berbahaskan tentang Tauhid ni Very good Tapi bila mana Letak balik kulit dia Alright Terus jadi tak elok balik So uh, Dalam Tauhid tu uh, Antara kitab-kitab baik Yang disugaskan di Kemudian Syekh menyebut Antaranya mm, Kitab uh, Dalam Nahum dalam Nahwu seorang antara yang bagus untuk mula-mula student tu nak fokus belajar ialah uh, Matan Al-Jurumiyah. Al matan Al-Jurumiyah ni adalah satu matan yang ringkas yang membahaskan tentang uh, Nahwu. Very good. Mana-mana saya rasa ma orang yang belajar bahasa Arab akan rekomen Matan Al-Jurumiyah ni sebagai matan pemula untuk orang tu mendalami bahasa Arab. Maybe one day by itul salam boleh syarat buat satu kuliah mencarahkan apa, bahasa Arab Matan Al-Jurumiyah ke apa, then it's good. Dan saya berpandangan lepas matang al Kalau orang tu nak belajar lagi sikit Lagi nahu secara lebih sikit meluas Dia boleh pergi kepada Syarah Ibn Aqil Yang mensyarahkan Alfiyah Ibn Malik Lebih kurang dua jilid kitab ni ini, ini tebal sikit lah Luas sikit daripada tu Still orang kata level yang sederhana Mudah difahami Dan memberi kita pendedahan luas dalam bahasa Arab Dan tahap keperluan orang terhadap bahasa Arab tu secara mendalam berbeza ada tempat yang tak memerlukan seorang tu nak tahu terlalu detail kemahiran bahasa, nak tahu balaghahnya, nak tahu tentang syai itu, ini dan ini benar-benar tu tak perlu. Kadang-kadang ada banyak tempat yang tak perlu. Dan kita menghadapi masalah bila mana nak memahami fiq talabul ilm iaitu berdasarkan kepada aulawiyat. Kita banyakkan hari ini kita bagi anak kita pendidikan bahasa Inggeris, bagi dia master, hebat dalam bahasa Inggeris. Tapi bahasa Arab kita tak tak ada bagi pendedahan sikit pun. Itu satu, menunjukkan bahawa kita kurang mampu nak menganggarkan mana yang lebih penting buat seseorang tu. Apa salahnya kita bagi juga pendedahan anak kita, pendedahan bahasa Arab yang baik. Supaya tak perlu untuk dia nak hebat sangat dalam beralah benda-benda pening-pening tu. Tetapi cukuplah sekadar untuk dia tahu dia boleh membantu untuk dia nak memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri. Itu dah cukup baik. Tapi hari ini kita berlumba-lumba bagi anak kita teror dalam bahasa Inggeris. Memang boleh public speaking bahasa Inggeris. Boleh pidato, sains, matematik, semua hebat dalam bahasa Inggeris. Tetapi bila mana nak baca kalamullah tu sendiri, Quran itu sendiri tak faham. Should be, kita, kita ready lah bila mana Allah tanya, kalau sains punya buku, buku-buku sekolah tu, diboleh faham dalam bahasa Inggeris. Tapi sejauh mana kita usahakan supaya difaham kitab yang menjadi kewajipan bagi umat Islam. Rujukan Quran tu sendiri. Ada tak kita bagi pendedahan anak kita, supaya at least, dia boleh faham Quran yang dibaca ataupun tak. So, itu kelemahan kita dalam me, me, me, Menganggap me, mengukur tahap aulawiyat bagi kita ataupun anak-anak kita sekaliannya. Dan uh, itu dalam bahasa Arab. Dalam hadis umpamanya, kalau kita nak menghafal hadis, kalau kita nak, uh, nak hafal hadis, kita boleh start mulakan dengan kitab Mubtul um Ahkam yang ditulis Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi. <coughs> yang mengandungi sekitar 400 lebih hadis daripada Bukhari dan Muslim. So kita Umdatul Ahkam ni kita tak worry tentang status hadis. Semua Bukhari dan Muslim sahih dan hadis dia kecil sikit 400 hadis, ringkas, mudah untuk kita hafaz. Kalau kita rasa kita nak go ah, huh? Dah bergelak. Oh. Okay So kalau kita rasa nak lebih sikit susah sikit, mencabar sikit, kita boleh go sama ada kitab Bululul Maram ataupun kita uh, bulu ul maram tulik Ibn Hajar dalam sekala ini ataupun kita hafal kitabul Al-Muharrar Ibn Abdul Hadi tetapi kitab bulu maram ni lebih popular dan lebih meluas dan Allah berkat dan lebih besar dan menjadi tumpuan para penuntut ilmu ramai hari ini maka kita boleh hafal kitab bulu maram yang sekitar seribu naratus hadith uh, good lah kalau kita nak tahu kalau satu hari satu hadis uh, beberapa tahun insya Allah kita boleh habislah uh, kemudian kalau kita rasa buluh maram ni depend lah kalau kita nak hafal ada orang kata cara kita nak hafal ni susahlah saya nak hafal rawahu ibnu hebban rawahu termizi benda-benda kan keliru balik kalau dia rasa dia sangat keliru memang dah malas nak nak tumpu ke arah tu dia boleh hafal matan je tak apa hafal tak perlu ingat nama sahabi tak perlu ingat siapa yang uh, riwayat rekod dan hadis tersebut contohnya dia hafal matan uh, ma cukup ah dia tak tahu ni siapa sahabat yang riwayat kan ataupun siapa yang yang merekod ke tersebut, okeylah tu, sebab tujuan Ibn Hajar, menulis kitab bulurul maram, actually untuk nak mempermudahkan, untuk orang hafal, actually dia nak anak dia hafal, dia nak mudahkan anak dia hafal, so apa cara yang boleh mudahkan kita hafal, kalau kita rasa kita susah nak hafal yang tu, kita dapat matan pun, Alhamdulillah, apa yang kita tak mampu nak kaut semua, jangan tinggalkan semua, ambil sebahagian, itu kitab bulurul maram, dan kalau kita rasa tak mampu juga, bulurul maram malas sikit, tak apalah umdatul fik tak payah pikirlah bukhari muslim semua confirm, so senang. Dan kalau kita rasa macam bulughul muharam ni macam tak ada apa cabaran pun 1600 hadis je rasa macam sikit je. Kita boleh pergi ke Muntakal Akhbar yang ditulis oleh Al Majid Ibnu Taimiyah, datuk 우리 Sheikhul Islam yang kita kenal hari ni uh, mengarang kitab Muntakal Akhbar yang mengandungi lebih daripada 5000 hadis. Hadis-hadis berkaitan hukum hakam Cuma dari sudut uh, status hadis dia, dia not as as good as bulu almarham lah. So bulu almarham Ibnul Hajar ni memang ahli dalam bidang hadis. Walaupun ada hadis yang zahir yang dimasukkan dalam bulu maram, tapi kita tahu bil mana Ibnul Hajar yang pilih hadis zahir tersebut, it means something yang kita tak boleh senang-senang nak tolak. Mesti ada maksud yang dipilih. Kenapa muhadis besar macam Ibnul Hajar masukkan hadis zahir dalam bulu maram? Kenapa dia pilih tak hadis? mungkinlah tak ada hadis yang lain yang seangkatan dengan dia begitu. Jadi itu antara yang baik kalau kita nak hafal hadis. Maksudnya sebelum-sebelum tu kalau kita rasa susah semua ni, paling-paling hafal al-Arba'in Nawawi. Empat puluh hadis Nawawi Itu mengandungi banyak asas-asas yang penting dalam Islam. Yang yang mana kalau kita boleh hafal, kita boleh faham, insya-Allah satu kebaikan yang besarlah. Hmm semua tahu kan hadis hadis 40. Usul-usul hadis 40 tu sendiri sangat baik yang mana kita tahu macam contohnya hadis Jabir bin Abdullah seorang uh, lelaki anna rajulan sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita idza sallaytul maktubat Ramadhan, wa sumta ramadan wa ahlatul haram wa ahlatul halal wa haramtul haram, haram wa azid ala dhalika shay'a adkhul jannah qala qala na na'am rahu muslim seorang uh, lelaki datang jumpa dengan Nabi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku hanya salat lima waktu aku berpuasa ramadan aku halal dengan apa yang halal aku haram dengan aku halal haram kan apa yang haram nak aku tak buat lebih-lebih daripada tu cukup benda-benda wajib yang aku buat adkhul jannah nama kata yes so banyak manfaat yang kita boleh belajar daripada hadis ni sebab tu iman nabi pilih hadis ni untuk dimasukkan dalam 40 an Nawawiyah kerana faedah dan uh, yang boleh kita dapati intipati daripada hadis ni so jangan ambil mudah kita boleh start somewhere kalau kita nak belajar pula dalam uh, bidang ulumul hadis science of hadith ulumul hadis mustalahul hadis kita juga boleh start dengan kitab-kitab yang ringkas. Kitab-kitab yang macam Nukhbatul Fikar yang ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani. Nukhbatul Fikar ni adalah kitab yang diminta oleh para pelajar dia supaya dimeringkaskan. Ah ha, itu zaman tu lah. Uh, sebab dalam dalam dalam Nukhbatul Fikar dan disebut Qasa'lani ikhwan an ulakhhisal muhimma min dhalik fa ajabtu ila su'ali rajulin dirajif tilkal Maksudnya nak bagi tahu bahawa pelajar dia sendiri minta supaya diringkaskan di ulumul hadis. Macam mana kita selalu minta kita punya lektura untuk nota kan. Kalau lektura kita mengajar syekh, ada nota tak? Dah ada nota yang mana yang masuk periksa exactly. So kita nak tahu yang paling khulasan ha ringkas. Nukhbatul fikar adalah ringkasan khulasa. Yang mana kalau kita nak hafal pun InsyaAllah tak susah sangat sekitar hmm, 6-7 pages. Kita itulah. Jadi boleh dihafal. Sebab dia adalah bagaikan satu formula dalam ulumul hadis. Kita kena hafal Mesti kena ada setiap satu cabang ni formula-formula tertentu Benda tu yang akan melekat dalam kepala kita menjadi foundation Untuk kita nak ingat masalah-masalah yang seterusnya Kelebihan kitab Nuhbatul Fikar ialah Dia punya susunan Sebahagian kitab ni dia tulis ditulis tulis, tulis agak berterabur kadang-kadang agak memanjang tapi an-nukhbatul fikah ni cantik dia punya susunan. Itu kelebihan yang ulama sebutkan sebab itulah antaranya menjadi tumpuan para ulama untuk mensyarahkan kitab ni. Ada ah, puluh-puluh lah insyaraan an-nukhbatul Even tuan dia sendiri Ibn Hajar pun mensyarahkan dengan siri an-nukhbatul Di antaranya dia menggunakan uslub al-lafz wan-nash. iaitu uslub yang disebut dulu rumusan kemudian dia dia dia dibentangkan. Umpamanya dalam Quran, Allah pun pakai juga usul-usul ni. Allah bila sebut wa ammal ladina tabyaddu wujuhuhum wa Orang-orang yang putih berseri wajah dia, dan orang orang yang gelap wajah dia. Allah sebut macam itu. Putih wajah, gelap wajah. Kemudian baru Allah detailkan Fa amma alladheena wujuhuhum sekian sekian sekian sekian sekian wa amma alladheena wujuhuhum dan mereka yang hitam wajahnya pula ialah orang yang begini-begini begini orang yang putih wajahnya orang yang begini-begini begini-bini baru orang nampak macam menarik jadi ibnu hajar dalam nukhbatul fikr dia dia menggunakan uslub ni contohnya dia kata al khabar imma ayakun lahu turuqun bila adadin muayyanin aw ma bima fawqa al ithnaini bihima aw bi wahid ni kata khabar hadis ni boleh jadi datang daripada jalan yang pelbagai boleh jadi datang dengan jalan yang banyak jalan yang dua jalan jalan dengan satu jalan so orang baca tu ah apa benda jalan yang banyak ni apa benda jalan yang sikit ah baru dia, dia perincikan satu-satu dia baru disebut Fal, fal mutawatir ah, baru disebut uh, jalan sikit apa maksud dia Hadithi yang wa wal aziz walaysa syaitan lisay khilafa liman za'amahu Kemudian hadis gariib apa? Al-Gariib. Uh, Baso disebut uh, uh, maksud al maksud jalan yang satu, maksud jalan yang banyak, maksud jalan yang tak terkira. Orang baca tu orang jadi menarik dari uslub dia. Tu antara kelebihan Nukbatul Fikar yang maybe boleh jadi kitab yang baik untuk pemula uh, mendalami ulumul hadis tu sendiri. Lepas daripada dah dah expert dalam Nukbatul Fikar barulah pergi ke kitab yang lebih panjang sikit. Banyaklah kalau kita nak listkan tetapi antara kitab-kitab panjang ni tak perlu kita hafal pun. Macam Fathul Muri eh, kitab en Fathul Mauris yang mensyarahkan kitab Alfia Al-Iraqi. Alfia Iraqi ni panjang kalau kita nak hafal. So probably tak perlulah kita nak hafal yang panjang tu. Kita ambil yang mana yang basic. Paling-paling kita ambil Nukhbatul Fikar, paling-paling kita ambil Alfia Suyuti. Itu antara yang saya lah So dapat yang tu yang lain kita faham. Ha, itu dalam Ulumul Hadis. Kalau dalam uh, Faraid antara dinyatakan ialah Ammatan um, Ar-Rahabiyah. Dekat situ, dalam Faraid harta Pusaka ni pun ada dia punya cabang ilmu yang khas. Ha, ni antara cabang yang tak ramai orang master lah actually. Sebab bidang Faraid ni bidang yang memerlukan praktikal macam matematik sikit. So kita kena selalu mahir buat main matematik. Baru insyaAllah baru kita mahir. Jadi, uh, jadi Syekh uh, sebut antara mata rahabiyah tapi matan burhaniyah antara matan yang lebih baik sikit yang saya kira lebih baik daripada mata rahabiyah dia lebih luas untuk kita mengetahui masalah-masalah dalam faraid masalah, faraid ni susah bukan mudah nak belajar faraid dan lagi-lagi masalah yang bertindan-tindan yang mana nenek moyang, nenek moyang dah tinggalkan harta pusaka tak diwarisi, tak diwarisi macam mana nak kira tu semua oh tough, susah yang Syekh yang mengajar kami tu uh, faraid tu dia memang expert dalam faraid. Dia memang ada syarikat dia dalam uh, mengira harta pusaka. Sampai kan kalau orang datang dekat dia, kan, Syekh, tapi kena bawa soalan tu baguslah, soalan prepare bagus. Okey, aku mati meninggalkan berapa juta, ini ini ini anak aku, family aku semua banyak ni. Dia tengok aje. Dia baca baca, baca. Okey, dia ambil ni, dia ambil sekian, dia ambil sekian, dia ambil sekian, banyak sekian sekian sekian. Kita dengar pun what? Lagi sekali kita terkejut. So, susah fara ini satu bidang yang Biasanya, orang yang tera matematik Dia lebih mudah untuk nak belajar Dia lebih familiar Sebab dia nak kira-kira calculate Kena faham sikit formula-formula Nak kaitkan itu dan ini So, fara ini satu sini yang Actually good untuk nak kita master Tapi bukan mudah untuk nak kita master lah. okay. Dan kemudian Syekh sebut lagi antara yang kita Tadi kita dah sebut tentang fiqh Antara yang dinyatakan dalam fiqh hambali dan madhab Syafi'i pun ada dia punya cabang-cabang ni. Dan uh, begitu juga antara yang disebutkan tafsir. Tafsir. Antara tafsir yang baik. Tafsir ni ada banyak jenis. Depend kepada apa benda yang kita nak cari. Tafsir Ibn Qahir, antara tafsir yang paling famous, antara tafsir yang kalau kita suggest, tafsir Ibn Qahir, ada tafsir yang baik dari sudut penyampaian. Dari sudut manhaj, MasyaAllah Dia mengikut manhaj salaf, dan cara dia ialah Dia seolah-olah nak mengikut Cara man, uh, tafsir al-tabari Tetapi tabari ni terlampau luas Orang pun tak baca, malas nak baca Zaman sekarang, tetapi tafsir Ibn Kathir ni Itu pun orang malas nak baca Siap orang buat ulama sekarang Mukhtasar tafsir Ibn Kathir Maksudnya ringkasan kepada tafsir Ibn Kathir Itu pun malas yang kita nak baca Tafsir Ibn Kathir lebih kurang Ada 8 jilid sekitar, itulah Kemudian ulama ringkaskan jadi tiga jilid. Ah ha, ringkaskan maksudnya dia buang isu-isu yang rasa tak perlu atau berulang ataupun ada sanad ke apa benar dibuang benda, benda tu. Dia ambil yang mudah untuk orang nak baca. Ha, jadi tiga jilid. So tafsir ni kita tengok. Tafsir Ibnu Katsir dia ada kelebihan dari sudut hadis. sebab Ibnu Katsir ni seorang muhaddis, dia seorang sejarawan yang hebat, seorang mufassir. Jadi tafsir dia penuh dengan hadis-hadis asal-asal. Macam dia punya macam mukhtasar kepada tafsir At-Tabari. Tabari Pabari ni luah tu Tabari ni boleh sampai berpuluh jilid dia punya dengan pembahasan Athar dengan sanat ni dengan tarjih antara riwayat tafsir cukup kompleks. tapi tafsir Tabari is the best ever lah tapi kalau kita nak kita nak check tentang perbahasan Arab dan balaghah dalam tafsir Ibn Kathir tak cukup sebab tafsir Ibn Kathir dia tak fokus pada Arab dan balaghah dari segi perincian bahasa Arab tu sendiri So yang to the best, kita rujuk pada Tafsir Az-Zamakhshari. Tafsir Az-Zamakhshari, dari sudut tu the best. Tetapi dari sudut akidah, tak berbesesuai lah. Sebab Az-Zamakhshari ni mu'atazili. So mu'atazilah. So dari akidah kita tak ambil, tapi dari segi bahasa dia, Masya Allah. Tu ulama' memang suggest dan recommend sebab dia memang very strong dalam bahasa Arab dia. So kalau kita nak rujuk kepada bahasa Arab, perbahasan detail-detail balagah ni semua, boleh rujuk kepada Tafsir Az-Zamakhshari. Tafsir Ibn Kathir adalah tafsir yang yang normal, yang sesuai untuk dipelajari oleh semua orang tapi kalau kita kita malas lagi, cukup malas lagi, maka kita ambillah tafsir-tafsir yang ditulis ulama' sekarang ni, yang lebih ringkas, dia dah macam, sikit satu perkataan, berapa ayat dia dibubuh, di, di tak ada perbahasan khilaf tak ada tentang isu-isu yang detail, hanya men, lebih kepada explanation tak ada ayat tu so antaranya tafsir Al-Sa'di Tafsir Sa'di Sa Syekh Abdul Rahman Sa'di Sa ada sekarang kita yang popular sekarang ni Satu jilid je Quran tu dia biasanya tulis kat tepi-tepi Qurannya Tafsir umpamanya Tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Hafizahullah rah Rahimahullah sekarang Yang mana dia dulu masa Zaman saya dulu dia memang ada kelas khas di mengajar tafsir di masjidin Nabawi Syekh uh, tua lah masa tu Memang naik kursi roda orang semua tolak Dia mengajar tafsir Abu Bakar so dah dibukukan ada juga ulama Syekh Mustafa Al-Adawi di karang tafsir dari sudut soal jawab, dibuat bentuk macam tu. So, itu semua dah tahap yang very-very simple. Kalau kita betul-betul dah malah lagi maksudnya tahap baca terjemahan je lah. Terjemahan bukan tafsir lah. Dia hanya terjemahan. <tuh> Jadi, itu antara sebagian buku-buku yang Syekh suggest untuk nak kita belajar, untuk nak kita grab sebagai cabang pemula kita nak menuntut ilmu. Uh, yang mana kalau kita boleh grab semua cabang-cabang ni mengikut apa yang Syekh suggest kat situ pun sendiri dah sangat baik dan cukup-cukup kuat dan mantap untuk nak kita nak go further yang lain dalam usul fiqh pun ada dia punya dia punya matan Al-Waraqat yang ditulis Al-Juayni berapa pages lah dalam 20 lebih pages je sikit tetapi yang Syekh sebut kat sini Raudatul Narir ini ni banyak ah ha, ni tak boleh hafal ni sebab so, kitab ni dalam 2 jilid juga so nak hafal tu problem so cukup ambil yang mana puluh pulu muka ni je untuk nak simpan as formula kita dalam kepala kita boleh hafal even warakat ni pun walaupun nipis tapi sebab dia berbentuk tulisan dia orang susah nak hafal susah ulama' dia pergi, dia pergi susun balik mata al-warakat ni dijadikan dalam bentuk syair so dijadikan bentuk syair mudah untuk kita nak hafal umpamanya wal-hukumu uh, uh, uh, wajibun wa-mandu pun wama uh, Lepas tu dia kata So itu antara Buatkan mudah untuk kita nak hafal matan tersebut Dan formula tersebut akan buatkan kita ingat Menyebabkan akhirnya At least Bila orang, orang sebut dalam perbahasan osul macam ni Ada benda yang sentuh touching kat kepala kita lah Then dah ada benda tu baru kita belajar Macam mana nak memahami Matan-matan uh, ataupun formula-formula Yang disugaskan tersebut So dengan itu Telah tamat masa kita pada hari ini. Uh, aku qulu qawli wa astaghfirullah al-azhim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ada, ada apa, apa soalan ke <coughs> alhamdulillah hari bila kita ada soalan ni kita happy sebab so, kita tahu semua orang faham <coughs> so tak ada tak ada tak ada Alhamdulillah bukan senang kita nak ada selok-selok yang tak ada soalan. <tuh> Jadi kalau tak ada apa-apa soalan aa, kita tutup majlis kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berlaku hari ini isu-isu yang baru ni di musibah yang berlaku di Pining apa sampai masjid kena dibuka untuk orang-orang non-muslim. Adakah boleh untuk nak bagi orang non-muslim masuk masjid? Ini satu soalan yang baik, iaitu kalau kita tengok, daripada walaupun ulama ada berlaku khilaf dalam masalah-masalah ni, tetapi secara umumnya ini adalah satu amalan yang baik, bila mana kita gunakan kesempatan ini untuk nak mendekatkan. Sebab ulamak, ramai ulama mengatakan bahawa harus untuk kita membawa masuk orang non-muslim ke dalam masjid jika ada masalah syariah. Jika ada satu keperluan dari segi syarak dan ada keperluan yang mendesak tak ada masalah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menerima tetamu-tetamu rombongan-rombongan yang bukan Islam dan dibertamu di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabi itu, orang kata macam dewan lah, yang menerima rombongan-rombongan untuk nak masuk, uh, untuk nak uh, nak berjumpa dengan Nabi Shallallam. Yang berlaku even selepas turunnya surah Taubah itu even berlaku pada akhir-akhir ke, ke, ke, kewafatan Nabi SAW akhir hayat dia sendiri pada tahun ke-10 hijrah masa zaman tu rombongan banyak turun maka kat situ kita tahu bahawa hukumnya adalah harus, bahkan dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim uh, hadis Thumamah, di seorang pemimpin Bani Hanifah yang mana ditangkap dan ditambak di masjid kemudian Nabi SAW datang berjumpa dengan kata-kata, mada indah kaya Thumamah apa yang kau ada wahai Thumamah Seorang mamah menjawab dia kata in in tanum tanum zaakir wa in taqtul taqtul za dam dia kata kalau lah kamu nak buat baik pada aku makanya uh, kamu akan dapati aku ni orang yang appreciate dengan maksudnya aku ni akan buat baik bagi orang yang buat baik pada aku kamu nak bunuh aku pun kamu dah bunuh orang yang memang dah bunuh maksudnya you have right to kill me macam tu tapi kalau kamu nak harta Aku boleh bagi berapa banyak harta yang kamu mahu. Sebab dia dia orang kaya, dia pemimpin klan dia. Nabi biar. Nabi tujuannya dia, dia, nak bagi sumamah dalam masjid tu. Dia perhati apa aktiviti orang Islam yang selama ni dia musuhi. Selama ni dia benci, adakah dia tahu apa benda yang dia benci tu selama ni? So dia duduk tiga hari. Esok Nabi tanya lagi, Mada'in dah kaya sumamah? Dia jawab benda yang sama. Nabi biarkan ni. Dan Nabi suruh buat baiklah bagi dia makan tu semua. Dia tengok aktiviti orang Islam, saudad, duduk dalam masjid, dia tengok akhlak Nabi, dia tengok karakter Nabi, karakter sahabat semua. Sampai hari ketiga, Nabi tanya lagi, dia jawab-jawapan yang sama, Nabi beritahu, Atalikur Thumamah. Bebaskan dia. lah, tak payah. Sebab Nabi rasa tiga hari tu dah cukup untuk nak bagi pendedahan kepada Thumamah. Betapa... Apa itu Islam yang Nabi nak bawa selama ni? Apa Islam yang dimusuhi selama ni? Dia keluar masjid, dia mandi, dia datang masuk masjid balik, dia pun mengucapkan syadu Allah, mengucap kalimat syahat datang, masuk Islam. Sebabkan dia nampak akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinampak apa itu karakter Islam yang sebenar, yang selama dia duduk anti sangat ni. Tetapi itu ada keperluan dan maslahat dan hajah yang mana Nabi SAW nak tunjukkan kepada Tumamah, maka kerana itu boleh untuk nak dimasukkan dalam masjid. Cuma sama ulama khilaf dia berlaku adakah Masjidil Haram boleh masuk ataupun tak disebabkan Al-Quran Allah sebut innama al-musyriquna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'aami hada maksudnya orang yang musyrik ini janganlah mendekati Masjidil Haram selepas selepas tahun ini sama ulama macam Hanafiyah dilihat bahawa larangan tersebut adalah berbentuk yang Allah larang ialah larangan yang berbentuk jika mereka mendekati Masjidil Haram untuk nak menakluk untuk nak menguasai Masjidil Haram itu tak dibenarkan dan dan najis yang disebut dalam ayat tersebut bukan dari segi fizikal tetapi lebih kepada i'tiqad maksudnya akidah dia orang tauhid dia orang itu kotor maka akidah yang kotor itu tidak mengotorkan masjid itu secara fizikal maka kerana itu mereka katakan boleh untuk nak bawa masuk even ke dalam masjidil haram itu pun khilaf dari segi masjidil haram tersebut tetapi yang rajih dari segi masjid-masjid lain boleh dimasuk dengan keperluan hajat apa salah bagi pada masa mas sini. Masa macam inilah kita nak tunjuk kepada non-muslim -non di Malaysia ni apa itu Islam yang sebenar. Dah lah dalam real life kita kita nak ajak dia datang rumah kita pun susah. Nak berjumpa dengan dia orang pun susah. Apa ni bila ini masanya dia orang perlukan bantuan dan kita hulurkan kita tengok dedah pada dia orang apa itu apa itu Islam, kemuliaan Islam yang sebenarnya. Apa itu aktiviti masjid yang selama ni disangkakan sebagai tempat teroris terorisme umpamanya. Tapi bila mana kita dapat tunjukkan nilai Islam itu, moga-moga dakwah kita akan sampai ke hati mereka. Barulah dia akan terbuka minda dan dia terbuka hati dia tengok, oh ini Islam yang selama ni kita kita benci, ini Islam yang selama ni kita duk tohmah macam-macam. Tetapi rupanya ramai lagi orang-orang Islam yang baik hati, beginilah sebenarnya Islam yang yang disyariatkan. So, this is the peluang untuk sebenarnya untuk nak kita nak dakwah kepada mereka untuk nak tunjukkan kepada mereka kemudian Islam itu moga-moga adalah sebahagian daripada kalangan Islam yang berjaya kita tarik ke dalam agama Allah ini.